Черви не бачив Але ми, брати його по тоді обурилися Бо Господу треба служити іноку непорочністю та послушанням І добрими у світі цьому справами А завдавати собі марні муки – це порок Та й не з волі гуменової це сталося, а з власної Це ж не послух і які добрі діла він міг учинити, лежачи, як метеликовий коконець. Отож ми пішли до Ігумена і сказали. Звідки привів до нас чоловіка цього? Коли б був святий, то не сморід би от його тіла що пахощі, а так поблизу нього і стояти годі, і постіль його у кривавих плямах, та й смердить, як він сам і гумен не знав, що Микита об'язався шнуром. Той не повірив, коли йому це сказали. Тоді наказав здерти з нього одежу, була його волосяниця закривавлена. А коли розвивали шнура, то шматки шкіри відпадали. І з великим трудом це робили, бо він при цьому вив як вовк. І ми навіть подумали, що взяв на себе прокляття вовкулацтва і всі жахнулися непомірно. До того ж сморід стояв нестерпний, ніби від песячого падла. Хай Бог мені простить, але все було так, як розказую. Потім перестав вити і почав тремтіти всім тілом, а коли трохи отямився, сказав. Пустіть мене, як пса сморідного, достойни я цього назвиська через гріхи мої. Тоді сказав йому "17 сімнадцять років лишень маєш, які ж гріхи твої. Відповів Микита, Отче, пророк каже, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати. «Чи так описує Симеона ступника Теодорит?» – спитав Кузьма. «Точинісінько так», – ствердив Сузунд. «Тоді він Симеону наслідував», – мовив задумано Кузьма. «Можу поклястися, що бачив це своїми очима. Що ж пише далі Теодорит?» Пише, рівно мовив Сузонт, що й гумен вилікував його заран, але він продовжував катувати власне тіло. Тоді його і прогнали з монастиря. У нас було трохи інакше. Пішов із монастиря сам, і саме після того, як ми вчинили над ним насилля. Власне, не пішов або біг, а ослаблений бувши біг не тільки на двох а й на чотирьох. Через це й подумали, що став вовкулакою. Чому ж йдеш до нього тепер, коли славний став Микита? спитав Созонд. Тоді, коли це з ним сталося, жах відчував, і цей жах не вимився з душі досі. Не можу полишити думки, хто зогрішив тоді. Чи він з катуванням свого тіла, чи ми його відкриваючи? А що сталося з ним по тому, не відаєш? Про нього й поговору не було. Зник та й усе. Аж доки не пройшла слава як проступника. Цікавість тебе веде. Не так цікавість. Як страх перед гріхом, я ж був серед тих, котрі його викривали. У цей час на нас звалився дощ. За Балачкою не помітили, як серед ясного неба з'явилася хмара, зовсім, до речі, невелика. з неї ринули потоки води. Відскочили з дороги під дерева, проходили бо лісом, минувши перед цим долину. І враз почули цукіт копит. Поховалися за дерева, дорогою в дощі проїжджав татарський чамбул. Примітка Чамбул загін. Татари вели здобич, прив'язаних до коней на арканах чоловіків, хлопців та жінок.